Oh uh -huh. As-salamu alaykum të nderuar teleshikues, paqja e mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Duke kërkuar. Për njëjë, me mua në studio është hoqja Jon Bahri Tsuri i cili do t'ju japërgjëjnë të gjitha pyetjet që ju i keni adresuar. As-salamu alaykum hojë e nderuar dhe mirë se erdhët. Aleikum salam dhe mirë si ju. Atëherë, për të mos e zgjaturon më shumë, preferojmë të lexojmë pyetjen e parë me pas ai të marrim përgjigjen nga ju. Kosovarja ju pyet kështu, alejo të thët pikturimi nga se me pëlqenë për të zbukuruar dhomen dhe për të qëzuar në basë dhe me njënë me përmjë të bukra, alejo të thët edhe të shesat o pikturat e cilat i pikturaj. Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabil alemin, ala akibatul il muttëkin, ala aduana ila ala thalemin, ala salatu, ala salamu, ala sejidil mursalin, muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, ala ashabihi, ala mantebi ahum, ihsanin ila jomidin, Falënderimet mirënjohjetone takon Allahu Dhil-Jalal i cili është i vetmi meritator për çdo adhyrim. Falënderim dhe mirënjohje tonën. Dërgojmë selavate për shëndetin e Be Muhammed Mustafa, familjen e tij, shokët dhe mbi të gjithë besimtarët që e pasojnë këtë ditë, këtë rrugë me dashuri, me vullnet, me bindje dhe sinqeritet deri në ditën e fundit të jetës së tyre në këtë botë. Lidhur me pikturat, janë dy gjëra që duhet të ndajmë dhe të specifikojmë. E, dy lloje të pikturave të cilat do të thonë janë dhe për të dhe për secilin ka domthon dispozitive të veçantë. Nëse ka piktura në të cilën gjenden frymor, domthon njerëz apo statues që janë frymor, këto janë piktura të cilas në, në Islam ndalohen, nuk lejohet që ato të pikturohen, nuk lejohet që me to të zbukurohet dhoma, nuk me, normal që nëse këto nuk lejohen atë nuk lejohet as shitja e tyre. Lidhër me këtë ka argumente të shumta nga hadithet e për nga beri sallallahu alaihi sallam që thot me një hadith Sallallahu alaihi sallam In në melaiket e lëtët hulubejt e fihat të mathilin vë të savir Melaiket e Allah nuk dhët hyjë në një shtepi Në të së një domon ka figura dhe domon piktura domon që e fjala të frimorve Pashtu ka dhe hadithet e tira që thot për nga beri sallallahu alaihi sallam i në lëdhinë e jasna unë e suhar, ju a dhebune, i javë me lëkjama, o ju kallë lehëm, ahju me khalaktum. Më të vërtet, atate cilë dhe mon i kryojnë, i bëjnë, dhe mon i, i pikturojnë të piktura, ashtë që ala piktura me frimor, ata do në dëshkojnë ditën e kiametit, dhe do të thuhë të atyre gjallën e ato që gjëjë keni kryojnë, të mon jepënë shpirtin atyre gjërave që gjëjë keni kryojnë. Po ashtu thot edhe me një hadith tjetër të pengamberi sallallahu alaihi wa sallam, si thot, ina min e sheddi nasi adhabin jo me lëkiamet, e ledhina ju saveru ne hadhesuar. Për njezit që mësë shumë di do ndëshkohë në ditën e kiametit, dhe më ditën e gjukimit për Allahot, janë ata njerës të cilë do mën i pikturojnë këto piktura. O shtjala pikturat, apo visatimet, apo figurat në ndryshme që janë të frimurve. Për ndenë këto nuk lejohën Edhe këto motra që ka bockë pyetje, nuk lejohej sa zbukuroj as dhomën e saj me, me pikturat e tilla, as t'i shes ato, domosë janë të ndaluara. Dorsose për këtë pikturave të tjera që themin me në fjalën piktura abstrakte që nuk ka frymë në to, ato është shumë normale, domon lejohen me natyrë të thjeshtë, domon me dzona që nuk ka frymë, lejohet të zbukurohet dhoma me to, lejohet të domon ta domon ta çesoj veten me to po edhe normal, dhe normal lejohet edhe shiqja aty pa kurfar doni për ngjese. Pastaj këtu kemi edhe një vërcit tjetër ë në jetën e përditshme ne vremse edhe njerëzit të mos bukurimet, siçojë përmendë kjo motra, brenda dhomës bën zbukurime me figura të ndryshme edhe jashtë dhomës, domonë për balkonet të shtëpive, në përhyjet të shtëpive që janë me figura të shqiponës, me koka të luanet e kto. Të gjitha këto janë katër të asa që janë të ndaluara. Prandaj këtë praktikë të tillë që bën njerëzit është mirë ta largojnë secili që ka besim në, në Zotin, edhe që ka dëmonë për dëshita pasaj për i gamberin sallallahu aleyhi vësallem, që t'i ikë dëmonë një praktikit e tilë, t'i evitoj ato, nëse nuk e kanë ditë Zotin i falë ata, edhe pra në pëndime në tyre, edhe t'i evitojnë, nëse e kanë ditë edhe vazhdojnë atë ardhijë, se balafashojnë me një gabim që nuk është t'i lehjuris. Allah ju është përblevë të radhe së shkjop për ju e tje, Thot një të lëshikuës, kule jo të rjenë femijet dhe ashtë me katë shumë nëse prindrit i rafin ata për gjerat të thjeshta, si për shembul marë syet se po për zhurëm, ponat vëzdis e gjerat të thjeshta. Përgëmberi sallallahu aleyhësallam, me shembul në ti tipik, me shembul në ti dëmon, ideal në kam suni edhe format e edukime si ti përdorim me njëzit e tjerë. Vetë praktika e ti se si ka edukun njëzit dhe më thonë tuk e përshit gjitha generatat prej moshës pleqëris, deri moshën e vexjelis dhe më femive të vexjel, ka përdor, një, ka përdor metoda efikase, edukative, që asë një në to, në to metoda, në atë metodologi që i ka përdor për nga beri sallallahu e sallam, nuk i ka përdor dhunën ose rahjen e, ndaj tyre, veçantin dhe femive, të mund të cilë edhe mund, ka qenë shumë i kujdesu në edukimin e tyre. Të mund pavarësisht a jënë gjenia mashkullora apo gjenia femrora ka qenë tepër, tepër i kujdeshën në këtë. Madje për edukimin e fëmive, duke mëse përdorë, e fjala, dhonen ose shkopin ose rahjen, në ka përësit që prëndit duhet të edukohen 20 vite endë pa lindur fëmija, që dhe thot me vet edukimin e prënderve, para se me lindë fëmija, ata të kultivojnë në mund një kultur islame, një edukim, në mund si pas parimeve që nësha islame, që pas taj kur të lindë fëmija, atara të qetë shembull prindën e tij edhe të marr mësim prej tij. E pastaj edhe kur të lindë fëmia, duhet të përdorë të formën e komunikimit me fëmijën e tij që nga mosha e hershme e fëmijës, ti e edukon fëmijën e shëndoshës së saj. Pa pasur nevojta ta pordorë Shkopin ose ta pordorë Rajën. Dhe çdo ti edukoj ata, ti mësoj ata dhe ata normal që fëmia është shumë një një domoni objekt që percepton merr dhe pranon. Prej tjirme, për të tjerëve, sidomos të printet, i mer domënyrë persono çdo gjë që ia ja printi, i kupton këto gjëra dhe dhe nuk do të ketë nevojë të më përdor dhunës, më përdor domon rrajë ndaj tyre. Ë edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasalam domon e edhepse, alesalem, dhamon, përdor, sikur që kemi rastin të tek namazë, çu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasalam muru avladakum bis salati wa hum abnao sab'a wadribuhum wa hum abnao ashar, transmetimin e Abu Daudit, çu thot se urdhën odhrani femijet e ju e të fali namaz që nga mosha 7 vjeqe, dhe filoni të rihni nga pak në moshen dhe më kur të rrinë 10 vjet, ose në transmitimin e, e darekutën në moshen 13 vjet. Dhe më që dhe të murohu në bisalati, liseb e sinin, o dëribohu maleja, lithale atha asher, dhe më të filoni nga mosha 10 vjeqe, ose në këtë transmitimin e 13 vjeqe, të përdërni, jo të përdërni për të dëmtu femijen, jo për të shaktu probleme, por vetëm si një lloj frikase më e bën media aty se është, domethënë, diçka e pahishme ose diçka e, e pavend nëse e lën, edhe kjo vetëm madhore, që që thjeshtë, që që ka cikë, për gjëra të madhore, sikur çështë namazit, se për gjëra thjeshta sikur çik përshëndetës, ose dëgjuesi ose pyetse në pyetje, më rrërehat, më së thyeqet ose ka raste që do shta femijo pse kalon para televizorit, a e duke shikunin deshe futboli, ose duke shikunin serial, dhe rrejnë femijën, jënë vendet të parësyshme që nuk lejohet rraja femijës, ga se kjo mundet me shaktua dhe probleme psikike, probleme emocionale, do më që regullim emocional, që regullim psikik në mentalitetin e femijës, në dikën keq në personalitetin e ti, si për personalitetin që është në formime siper, pa da kjo nuk përra shqiet, performave dhe nuk lejohet. Pra duhet të kemi shumë, shumë, shumë kujdes me fëmijët edhe to. Ai edhe në rastet nëse lejohet rroja, çu thua ta marrim thuprën ta vendosim mbi derë, që ta shoqën fëmijët, është qëllimi më shumë i friksuata me kuptuar ata mesazhe se kanë gabu dhe nuk mund ta rënë anash në detyrë, në obligim. Ky është qëllimi i, i, i saçi që përmendet në hadith, jo për të marrë për të rro. Edhe nëse përdoret, atëre duhet të përdoret në vende ku nuk ledomton. Famil, ju jo nëse ju në, jo në vende të ndihmshme e kështu me radhë. Pyetja radhës së hojë ndëruar është kjo, thot një televizikues, un di të lexoj Kur'an po ashtu dhe me teqvid. Mir po jo dha as mirë, sepse herë gaboi dhe nuk i respektoi rregullat e teqbitit. E kam thot një grup që i mësoj tani ka fjalën për Xhanës. Kur'an dhe amlejot sot i mësoj ata dhe pse nuk e di e, mirë te rezoj. Në lanë por duhet të takim të çort secili se, se Kur'ani është një libër hynor. Lyber, dhe për dhomon e i Allahu të zbritun urzimet është një kushtetutë e, e jetës son që përmban ligj dhe rregulla domthon programin e Jezus në tërsi por njëkohë të asht edhe lirë për adhurime ku me leximin e tij ne domo fitojmë shpërbime nga ana e Zotit të plotfuqishëm dhe është mirë që secili besimtar brenda muslimëve ta mësoj leximin e Kuranit nuk do se, të thotë se ta mësoj leximin e kanë ta shtojë bot një komentatori Kuranit të hyjë në kuptimin e tyre thellë me njëri që u kanë ekspertëve Nëse do të mos procesonisni këto lemi se duhet të një përgatitë dhe zakone shtamë, mirë po, për ta lexuar Kur'anin mund ta bëj secili. Sepse kërkohet vetëm leximi tekstual i ajeteve kuranore për të arritur shpilibin, sikurçë thot edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Daman man qara harfa min kitabillah falahu bihi hasana." Qëse do të bënë shkronjë nga libri i Allahut, a e ka për të një problem. Fal hasanatu bi'ashri amsalha. A është problem? Daman shpërblihet, shofshohet në 10 fish. La qul alif lam mim haraf, nukthemse fjala alif lam mim osh ni shkruajn. Wala tin alif haraf, wal lam haraf, w mim haraf, sot alif jesh ni shkruajn, lamin jesh ni shkruajn dhe mimin jesh ni shkruajn. Domthon ka shpërbime të mëdha. Para mendon vetëm fjala domthon bismillahirrahmanirrahim, që kanë kan 19 shkronja, here dhjet sa shkon shpërbimi lart doman dhe i madh. Për këtë arsye është një interesim i gjithë besimtarve që të interesojnë ta mësojnë. Kuranën të aledzojnë, po dhe normalet të amësënë të tjerëve. Për këtë, thëtë edhe për nga beri sallallahu aleyhi vësallem, khe rëku mën të alemën, këtë alëmën, këtë alëmën e alëmën e alëmën, maj mirë i për josh është ajë cilje me sënë Kuranën, sënë për vete, të aledzoj, të kuptoj, të jetoj me ta, por këtë që edhe në amësënë edhe të tjerëve. Pra dhe kjo, kjo pëytësi, q Mirë është të vazhdoj tuamse edhe të tjera. Sigurisht aty edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, "Belliguani wala ayah", transmetonin nga ai, për cilën nga ai, çoftë vetëm një ajet. Ato që ka edin, mësoj atë tjerët, që ajo e mirë dhe ajo detyri të mos përkufizohet vetëm tek un, por të perhapet edhe tek të tjerët. Prandaj edhe ky person që nuk të lejojë mirë me të zhvet, por të të lejojë deri tek Kur'ani i lejohat që të vazhdoj tuamse njerëzve do më ledzimin e shkonjave, shqiptimin e tyre, lidhje në fjalve. Pasta, kër ata i izotrojnë këto një hori filastare, ata rmonë të shkojnë të ty kush tjetër, që i nje edhe më mjë do më regullat e të zhvitit dhe të sojnë ato dhe të i praktikojnë dhe më në ashtu si duhet me regullat. Pa. Alo, ju shpresoj për blift në veim me lexoj pyetën e radhës. Sa i përket këtij ujë Zemzem, thuhet se është një mjet me cilin po të bëhet dua, duaja e pranohet dhe nuk refuzohet dhe është shërues. A është kjo e vërtetë thotë dhe nëse ka argumente diçka nga hadithi profetit, paqja e mshira Allahut qof mbi sa, do të mund ta ai përmendeni. Allahu plotfuqëshëm ngamshira ti, nga, nga ulësia ti, dhe na ka dhënë mrekullina të ndrëshme, të niveleve të ndrëshme, të llojeve të ndrëshme në mes natyrë domon mërkulive ose gjërave të sjkaka që është jashtë asaj që është normales që të mundojmë të cekim të diçka këto është edhe uji i Zamzam. Është vërtet se uji i Zamzam është një ujë me cilin domon lejohet të bëhet doa dhe është shërues, duke u bazuar në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasalam që thotë khayrul ala ma' alawjil ard ma'u zamzam, uji më i mirë në fytyrën e tokës, në sipërfaqen e tokës është uji i Zamzam. Fi ta'amun ta'am wa taam, shifao sakam në të gjendet të molvetia e ngopjes dhe shërimi nga sëmundja. Të më këto vërë të tojnë, se në ujë zemzem -zem është shëruës edhe është ngopës, për tomë. Pas taj është hadithi tjetër që thotë përgjabirë sallallahu aleyhi vësallam, ma u zemzem lima shuri bele, ujë zemzem -zem është i dësnur për qëllimit cilin tje ke bërë. Në shërip të hu të stëshfi shafak Allah, nëse te për me qëllim që të shërohësh, Allah uai shërbta huwa li shëmbëqë, أشبع قلبه. Ana sa bima tadhlabtun gopesh, Allahu do tngop. Wa hiya da min huzla aw suhfratu Jibril wa sukka Allah Ismail, ajo është një grop e e Jibrilit që ka bërë dhe është një vend nga i cili Allahu më ka i ka dhënë të pijë Ismailit. Po mba sa na delse, so hadithot janë të vërteta se ul Zamzam është ul tipik i veçantë dhe është me cilën lejohet të bëhet do në rastën e pili se ati ujë për shërëm, për që që përmanin hadith, dhe është shërës për ato mëndime në Zotit. Jo që shërën ujë, për Allah e Gjeleshalu që e bënë si mjetë kjetë. Pas taj për të parët që thamën se është mërkullin në vete edhe ujë zemë zemit, në kohën e fundin jam po përpjekjet e shumë të ashkënësore që njëzit të kryoj një ujë mineral, një gjashën me ujën e njëz e Zamzemit. Edhe pse tashkenca apo shkenca e ditë përmban një kimikë të ujit, por çdo herë ka dështuar me kriju një ujë mineral të gjashtë si uji i Zamzemit. Që edhe një herë na vërtetojnë këtu edhe dështimet e tyre, por edhe këto fakte të ndryshme shkencore, po edhe shkenca po bashkërore se uji i i Zamzemit është një ujë që ka një përmbajtje hyjnore, që është sekrete dhe nuk e di neerëzit at prëbvojti edhe pse ata e dinë probonjtë kimike të tij, po nuk kanë mundsi ta bëjnë gjë të tillë. Rreth ti studimi edhe rreth këtyre gjërave është marrë shumë edhe një profesor i gjeologjisë, është doktor Muhammed Izat El Mahdi, i cili është profesor i gjeologjisë në Institutin për Hulumtimi dhe Studime në të ambientit në Universitetin Ain Shams të Egjiptit. Dhe ai më këtu otomonë vërteton se uji i Zamzemit dallon plotësisht nga gjitha llojet e ujrave në botë është i veçantë, ka veçoritë e veçanta, nga ato që u përmenden në hadithe po edhe këtu për bojtie të tyre, është ul që nuk prishet asnjëherë, nuk ndryshon era, nuk ndryshon ngjyra, pavarësisht kontaktit me me me erën, nuk prishet në farforme të përgjane dhe mjaltës, që nuk prishet, nuk le ndryshon gjendjen e tij në asnjë formë dhe nuk përmban në veten e tij asnjë bakterie ose virus që mund të dëmtojë njerëzit. Domosh është i mbrojtur në këtë mënyrë se themin e instiktive që Allah Gjeleshanu ka boni uj, që është i pak rasu shumë me gjitha ujret e tjera. Prande edhe për këtë arsut e gjithë besimtarët i kushtojnë kujdeset dhe ujt të zëmëzimit, ata që i shkojnë i vizitojnë dhe muanë qabën, kujdeset që të apinë Bilespaku pasi të apajtë ta afën e rrathë qabës, pasi të falë dyrekate pas të afët, preferohet të shkojnë të api dhe ujnë dhe muanë nga ujtë zëmëzim, po ashtu edhe marrin edhe me vete domethënë në vendet e tjera, në ku ata jetojnë, pa e kushtuar në kujdes nga zakonish shumë që ndoshta edhe në shumë vende, ë që thuan edhe këto studimet, uji që shumë të përdore, dhe më shumë ti përdoret domethënë për shërim në përçanta të ndryshme kuruese është uji i Zamzemit. Ësht është interesant edhe në fakt jetë që mos ta harrojmë ta përmendem se uji i Zamzemit e ka në përbajtje të madhe të kripës Por shumë interesant sa ai që e pinuin në Zamzemet nuk ka as fare prezencën e kripës, është shumë i ëmbël për pije, në shije, që thonë ta shkësohet sa po të qishtë kanë kjo përcindje, ka sa më dhë kripës në ujë atëherë njeriu do të kishin mundsi asmë ju ofru lemë me pija atë ujë, as por kjo është një mrekulli që Zoti ka bënë me ujën e Zamzemit. Prandaj është ajo hadithat janë për këtë që flasin se uji i Zamzem është i lejuar të bëhet lutje me bë të, të bëhet edhe është edhe shërues për sëmundet, inshallah Allah do na ishran. Allahu është bleu tho që nderuar erradësosh që i pyetje. Allehu thotë ti përdorim shprehje fat dhe rastësi në përditshmërinë ton, pasi që edim se Besimtari është i bindur se çdo që që ndodh ndodh me leje në ta caktimin e Allahut të Madhëruar. Fillimisht na duhet të pontencojmë edhe një herë, duhet të të bëjmë dije se çelët, se Besimtari musliman duhet jetë i bindur thellësisht në kaqën dhe kaderin e Zotit saktimin dhe vendimin e ti dhe të mos ketë asfardushimin e ketë. Tërsa sa e përket shpreje fatë edhe rastësi që i ka cikë pjëtësi, të duhet të ndohë në dy fusha, edhe nëse cilën fushë ka dispozitën e vetë. Në, nëse përdorën e fushën që ka dojme dhe primet e njerëzve, shpreja fatë edhe rastësi nuk ka pëngjes që të përdorën, për asyri se kur thë njëri u unë e takova rësështë një përson, dhe mon e takoj atë, pa ndonjë plan para prak nga ona e ti, pa atë saktur do një takimet, pa atë saktur do një mon do një e, para përgaditje për atë. Ose fat, për shkohat të regulloj dokumentet, po nuk të dija se qka dhe, pa po të fatit që takova një përsoni cili i kishtë ndresh ato të njëtë dokumentet para me dhe me informojë se si duhet e bon. Dhe mon se preket rapurteve të njëzve, një në rregull, nuk ka problem diës, sepse besimtari është i bindur që edhe ky fat, edhe kjo rastësi mes njerëzve është me caktimin e Allahut. Është me dijen, me dijen e Allahut subhanahu wa taala, është normale kjo. Për sheኹ Themin rahimahullah përmend edhe disa raste se kjo shpërje e rastësi është përturuar edhe nga sahabët, madje shumë edhe transmetimet hadithe thot sa dafa na rasulullah, na rastisi pinga behera sallallahu alaihi wasallam në tokë me këto ose atje ose kët, domon ka raste që ka për dorë sahabet dhe do të thon, prandaj i referohemi edhe e, përgjigjeve të tyre që kanë pas edhe shekhu Themini, shekh Bin Baz, shekh Albani se do të thonë në këtë aspekt nuk ka pse të përdoren këto shprehje në jetën e përditshme. Dorasa në fushën tjetër që ka të bëjë me veprimet e Allahut xhaleshanu, atëra shprehja fat e rastit nuk u duhet të përdoren, sepse çdo që se të bëhet me caktim nga Zoti, atë nuk ka rastsi, edhe atë nëse dikush i përdor këto Su mund shalëja është ataku që u bot, është kriju kjo botë rastësisht, atëherë kjo është kofër dhe është e papranueshme dhe nuk lejohet në këtë aspekt të përdorur. Atëherë me këtë përgjigje huje për në dervar po përmbyllim dhe pjesën e parë të këtij emisioni. Do të rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit për të marrë përgjigje në pyetjet të cilat do t'i lexojmë. Të nderuar teleshikues, do të, të, të, të ndajmi për pak çast të për ju. Mos ndalni kanalin, vazhdoni të shoqëroheni edhe me temën e emisionit duke kërkuar përgjigje. Rikthehemi pasfaq. محمد اشرف الاعرب والعجمين خير من يمشي على قدمي سيد المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجر لله قاطبا Sremu Ali, këmë të ndëruar të rishikues, të rikëthejemi në studio, ho gjëndëruar për për tja radhës është kjo. Ali, u thëtë një të rishikues të malkojmë një njëri i cilë është dhullim qarë, pra u bëmë padricin njerëzve, u merë pasurimit o për të i kryer pun dhe i shfryzon pozitën që e ka në pun. Thëtë, a ka di shka të keqen e këtë? Në fillëm ishtë, duhet të, të cekim se në moralin e bes apo në fjaloren e besimtarëve musliman nuk ekziston shprehja e mallkimit, nuk ekziston shprehja e ofendimit, e sharres e këtú. Prandaj dhe besimtarët gjithmonë i do të thonë i shmangën çdo lloj çdo lloj të ofendimit, çdo lloj të etiketimit, çdo lloj edhe të mallkimit. Për arsyesa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë në hadithin e tij la yakunu almu'minu la'anan. Besimtarë nuk është një tip që mallkon do kosh një njeriu që mallkon. Po ashtu në hadithin tjetër thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la yanbaghī li's-siddīq an yakūna la'āna, nuk i takon një njeriu që është i sinqert, do të mund besimin ti ndaj Zotit që të bëhet një njeriu që mallkon apo të mallkoj. Po ashtu besimtari edisë ta mallkosh një besimtar musliman është njësoj sikur se ta musliman, është të vrasësh, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tamam la'anul mu'min fi qatlih domon malqimi besimtari të sigurisë vrasë ati domon jesë sigurt ta vrasësh. Po ashtu në bazë hadithi të hadithit që transmeton Abu Daudit që shonën Abu Daudit në gat transmetimi Abu Durdaut radhiyallahu anhu të tregon të se nëse njeriu e lëshon një malkim, ai malkim do ngjitet në qiell dhe do të mbyllen atij ati dyer të qiejtë dhe prapë do kthjen tok, po edhe në tok do të mbyllen dyert e tokës dhe ai do të filloj të shkojë gjahtas, majtas, drejt asa të gjej adresën ku e kanë nisë ai malquese, nëse e gjen që e meriton, ndalet në atë. Nëse nuk e gjen që e meriton, është lshuari malqim pa merit, kthehet atë që ka thonë do të thonë, fillim vanti duke u pas para asysht të gjithë ato, besimtare musliman gjithmonë nik malqimit. Nuk e përdor shpirit e e malqimit. Dorasa së përket a lejohet apo stojohet, në çelat rast e lejohet, kanë disa raste që lejohet, kanë disa raste që nuk lejohet. Në ran të par nuk lejohet malqimi me emra. Duke specifikuar njerëzit me emra Ose dukjë për shuhë do të bëhen me tipare të veçanta, njerëz të caktum, kjo nuk lejohet. Është ndaluar. Për këtë të kemi edhe faktin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku në luftën e Uhudit e, nga domon vultja të mundimit që patë pejgamberi selam me mallkojë Abu Sufjanin, Harith bin Hishamin, mallkojë sahel bin Amr, Allahu xhaleshano zbrit aty në 128-të sura Sulajmani, duke qortuar se nuk është dorën tontë se kujt Zoti ia ja fal, edhe kënda të shkojnë edhe pse ata janë Në zullumë qarë, kërë dimë se më avon e bosifjone dhe ta kam pranu Islam dhe një bo mësliman Tëma që ndalën e domon malkimin në njezve duke i cilsu me emra Ose domon duke i vequ me emra, kjo është ndaluar Malkimi me emra lejohet vetëm në rasse e dimë se një përson ka vdekur me kufër atër në këtë rast lejohet, edhe pse nuk është preferushme, lejohet të malkohet si kur rast i faraonit, ebu lehebit, ebu gjelit, që dimë si kam denë kofër, edhe dimë si që kam bëhë këndër më simanve, atër do më honë, është lejohet, po nuk është edhe preferushme. Dërsa malkimi i, i lejohet është nese bëhet ne formë të përgjithshme. Jo duke i vequ njëzit me emër, jo duke etiketu do më spesifikua Po në mënyrë të përgjithshme kjo praktik është edhe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasalam kur lidhim se ai e ka mallkuata njerës që han kamotën, e ka mallkuata njerës që pinin alkoolin, dietat të grupe të tjera të alkoolit kush e ban, kush e prodhon, kush e shërben, gjithë ato, domon forma të përgjithshme, pa specifikuar njerëz. Qase po thiet një njerëz për shemb që ka bukur edhe bën kufër, por akoma nuk ka vdekur me kufër, do të thotë ai mund të ndryshojë mod båt musliman dhe ata ai mallkim nuk osht i merituan për ta, kështu që pata besëtore është shumë i kujdesshëm. Në rastin konkret që, ghusi, si, e, të një që bën pyetja dëgjuesit, pyet se ti mallkojmë ata njerëz që bëjnë zulm, ë, bosht parimeve të përgjithshme, domthonë në forma të përgjithshme lejohet të bëhet mallkimi tyne. Mallku qufsh në ata të cilët e kish përdorin detyrën, mallku qufsh në ata të cilët i mundojnë njerëzit, u bëjnë telashe, u bëjnë padrejsi njerëz, u marrin mito, siç u sheka pyetse si këto shprehje, tamam, këtë formo lejohet. Nuk ka pengesë. Por nëse mund të dhirë me ik, më mirë është se tha më herët se është praktika e besimtarëve musliman që të i sa më shumë të shmanget malltimit edhe këtyn ofendimeve. Por nëse është i detyruar se ndoshta dikush edhe është i prekur nga këto padrejësit që vënë, atëri lejohen këtë formë ta bëj. Tash është edhe një nuancë tjetër këtu që duhet ta cekim. A ta bën publikisht edhe haptazi apo jo? Këtu i kemi dy rrasën, në rrasën e parë nëse edhim se, nëse bojmë një malkim publikisht dhe njerëzve, që bojmë për drejësi edhe nëzit reagimin e tyre dhe ka pasoja negative për njerëzit, edhe është edhe për vetë ato që i malkan, atë nuk preferohet të aboj haptas edhe publikisht, sepse vetëm nëzit reagimet negative që të dëmshme edhe për të dhe për shëshnin, si ku duke kërasu edhe me shale në zotave që në dhirë në islam, është elejuar të shane zot por nuk është të leju në prani të aty në besimtorve të aty në zotave, sepse ata kërë një nëzit, ata pas të të nëshonë Allahun, që kur nuk ka nevojt të nëzit e një gjithë t'ilë. Dërsa rast i dytë, nese ajt që malkon e dënëse, me balkimin që e bën haptas, dhe i grupeve të caktume që bën për adrecin dhe njerëzë, mundet me nëzitë frigen në zamërët të tyre, ka këtu vejë për që i bojnë ata, e seheton që ka një reagim të tjil, edhe mundet me pos një pesh një ndekim të tjil, atër lejot të aboj haptasi, edhe është të ajnë njëri, kërë është, është duke bojnë një, një padricit të tjil, një pun të keqet të tjil, bëjnë bëjnë shkak kjo dhe do furofrixo smas për asaj mallkimi largohat nga ato vështë të qishalla ato ato monumente të qishë. Po. Allahu i shpëblet tho që nderuar pyetja radhës së shkja. Se një turistikues më intereson të di se këto patkësi natyrore janë sprov apo dënim nga Allahu. Si duhet ti kuptonim ato? Në thelëm është duhet të themi se Allahu plotëqen shumë është shumë i mëshirshëm ndaj krijesave të, të tij. Në ran të por duke dhën shumë të mira robërave të tij ose tash të njerëzit. Është mëshuar shumë nga dikësa vetëra, po në vend se anti po flasën për njerëzit. U jap të mira të materiale pa numërta, shumëta. Ende po na krijuan e ka thonë, edhe masi nga krijuar përsëri vares do të na jap. Shumë mëshuar. Po ashtu mëshira e ati theksohet edhe në rastin ku ne gabojmë si krijesa ndaj tij, përsëri nuk ngutet. Domthonjë është mëshirë nga Zoti mos ngutja e ati për të na dënuar më një herë, por na va vazo të na jap të mira të shumta dhe na lën mundsinë e hapur do moche të pendohemi, të rikthehemi te Allahu, të, të, të kërkojm falje për gabimet që kemi bërë dhe të rikthehemi. Kjo është mëshira e Allahut, loftoqeshu. Po ashtu, mëshira e Allahut është edhe në rastin kur na dënon. Kjo na është në këtë botë, edhe në këtë rast vjen konsiderim mëshira e Zotit, sepse edhe kur i dënon njerëzit, prap ka mëshirë ndaj tyre, nuk i dënon as sa meritojnë. Për këtë themi me me jetën Kuranoçe thot: "Dhahara al-fasadu fil-barri wal-bahri bimā kasabat aydī nās" Ljudhika, humbada, ledhja, melu, ljale, të më në shfaq qërgullimi prishja dhe më në tokë dhe në det për shak të aso që kanë dhe pru njëzit me duar të tyre dhe kjo është bë për ta shijua ta një pjesë të një denimi që ata kanë dhe pru vetë do shtë ata rikëthehen ose thua në jetin tjetër febima fe kësebet e i dikum ajo që godet juve ndonë i fatkisi u se kjenë që është rezultat i veprave të juja i punve të juja oja afuan këthirë edhe pse Allahu xhelshanu fal për shumë nga ato gabime dhe gjëra, por nuk ju zanon edhe as sa e meritat. Prandaj në me një formë tjetër, themi, shtu duke duke u uh, kthyer konkretisht tek pyetja, këto fatkeqësitë naturore, siç janë vulkanet, vërshimet, furtunat, tërmetet, rëshqitjet e dhëut, shafitjet e tokës, të gjitha këto janë një lloj prej dënimeve të Allahut xhelshanu ndaj robërve të tij. Për këtë thon edhe dietarët duku bazuna e të i kuranor, o manur së ljubil ajate illa të khuifa, ne këto fakte naturore, nuk ljë dërgojë përvese si kërsnim, si një tërheq e vëretje, edhe si denim për banorët të tokës, në rrasën kura ta i kanë përhap, të manë, të këqijat, edhe njën shmang, apo kanë dheviju nga rrugë azotë të Gjereshanu. Për edhe djetarët thoi se të gjitha të lojët e tërmeteve, dhe lojët e në pjesë janë pjesë e dënimit nga Zoti xelosha, nuk janë sprovë, por janë dënim nga Zoti i, i plotësushëm. Zoti është i mëshirshëm kur edhe në rastin e dënimit, nëse është në rastet e izoluara, nëse janë raste të mund individuale i dënave të atë që e meritojnë dënimin. Edhe këtu është mëshira e Zotit. Yepon në rastet kur e kisha për hapet dhe për shih shoqërin. Që Edhe po devjimi do të thon i madh i njerëzve nga rruga e Zotit, atëherë do të thon dënimi Allahot, i Allahut i përfshin të gjithë. Edhe të cilët e bashme ata edhe të mirët. Këtë rast na tregon edhe vet Omer radiuallahu anhu në rast kur e goditi Medinën një termet dhe u u, u u briti, u bërtiti domon banorët e Medinis të Medinës, edhe u tha ç'është ajo që keni bërë ju? Wallahi edhe nëse në herë përsëritë domon që turma ndodhte Larguam Gayo, gazofriksohese mos për as dënimi. Domthon shkaku i mkatës disa njerëz që kishin bërë doman në Medinën e Atik. Prandaj dënimi kur vjen nga Zoti Xhelashanuhu, në rast se si domos në rastet ku bashmong dia nga rruga e Zotit, edhe për hapja e tshejavë, doman në formë të madhe të tek njerëzit nuk i përfshin vetëm të, të mirët. Kjo na tregon edhe ajet kuranore që thot Allahu në Kur'an, "Wattaqu të fitnatan la tusiba alladhina zalamu minkum khasa." frisar ju në, dëmohan fitness, apo dënimit, apo rëzikut të dënimit, dëmohan nga zoti, i cilë dënim nuk i përfshin, vetëm ata që bënë pa drecin nga mesi juaj, përfshin që dëgjith, u ale mua në Allah e Shedidu Likab, edhe dijeni si se zoti është në dëshkuas i rrept. Shumë njërez dëmohan bënë nga bime mkate, edhe nga dia, duke thonë se, na bënë nga mkate, bëjmë gjunahe, po aretim se zoti është im shesh dhe na falë dhe ku bazon ajetet që thon oh huwa gafurur rahim është falës si si i madh, mëshirues i madh. Por Allahja leshano pa ashtu na vënë me dije se nahushu tidu liqab, ajo është thënë dëshkusi i rrept dhe dëshkuës i rrept. E kur përhapet e keqja, edhe largonjes nga rruga e Zotit i pafshin doman dënimi i Zotit, çoft fatfillësi doman naturore të lloje që i përmenim, çoft edhe dënimi të tjera, i pafshin edhe të mirët bashkë me të keqit. I pafshin edhe ata, për këtë tek kemi argument edhe më të shkurt. Hadithën e Zeneb Bintul Gjesh, e tëlla thotë, dhe mënë, ka për të përgjëmën e sallatohu sallam, ja Rasulullah, e nëhle ku vefinë a salihun, ka thonë përgjëmën e sallatohu, a do të shkatëruhemi, dhe mënë, do të dënohemi, dhe ne të mirit, ku në mesin të unë, ka të mirë, ka thonë përgjëmën e sallatohu, a do të shkatëruhemi, e dhe këtër e lëhëbëth, po do të shkatëruhemi të përhapet e keqja shumë, të kuqstohet e keqja shumë. Prandaj e përmendoi al-Baghjini, një predikator të musliman të shekullit të 5, thotë kjo ndodh kur ka shumë njerëz të mirë në mesin e asaj shoqërisë që, që, që e përhap e keqja. Po çfarë ndodh nëse në mesin e njerëzve ka shumë pak njerëz të mirë ose nuk ka fare njerëz të mirë në mesin e tyre? Padoyshim që këto janë vetëm se dënimi i Zotit. Tash Ibn Haxher eh, rahimahu Allah flet pak to duke sjellë si disa hadithe se çka është puna e atyre njerëzve të mirë tash kur përfshim për në adenim. E se ndodhë që denimi Allah të i përfshim edhe njëzit të këci, edhe njëzit të mirë, me një fatkesin naturorës, me një denim të veçant, atere, ata do të rinjallë në ditë në gjikimin të bozvej prave të tyre. Vetë pjesë marrë atyre e, e përbashkët në adenim, i mirë e dhe i keqë, nuk do me thonë si jenë të barabartë. Se do vasa i kështu do më dënohet me ato mëkatet e tij, dorasa e miri do të shpërblihet baz djetit që ka pas, baz veprave të tjera që i ka pas, dhe nuk do të ju bëhet padërsi as kujt. Përfshirja e tekshive e përfshirja e të mirëve në dënime bash me të shit ka edhe shumë arsye. Një prej arsyeve që përmendet diatar është se doshta ata njerëz të mirë nuk mjaftojnë të jenë vetëm të mirë, por duhet janë edhe përmirësues. Nëse ushpërhapet për kjo çështje në mesin e shoqërisë ata njerëz që kanë për obligim të bëjnë urdhërimin për të mirën e ndalimin nga aqiça. Nëse nuk e bëjnë gjë të tillë, atëherë edhe ata janë barabartë me të tëqit, sepse po pajtohen me ato të shija që janë të përhapiura. Por mund të thuhet se po, ka njerëz që urdhnojnë për të mirë dhe ndalojnë nga aqiça, po por, po, por nuk i përgjigjesh as kush, nuk i dëgjojnë as kush, edhe në këtë rast Allahu xhëlal shaanu do të bëni zgjidhje për ta. Do të shpëtoi ose nga ajo facësiçi që godet ata të tëqit së kujtë kemi rastën në musahet me popullin e tij dhe shumë më shumë raste tjera në historinë e muslimanëve, ose në farforme është edhe mëshirë edhe për vetë ata njerëzit e mirë, por asojse nuk i lejon që të vazhdojnë me mëkate, se ndoshta me vazhdu jetë ende me mëkate, mesën e atyre njerëzish që mëkatojnë, ju dobësohet imani edhe nesër mund bëhen ata njerëz sigurisht ata të tjerë që kanë mëkatuar. Prandaj këto, më në fond, më thon ndryshe, janë një formë e dënimit nga Allahu xhaleshahu për shkak të largimit nga rruga e tij. A lajush problev, hojë nderuar pyetja radhës as kjo, thonë teleshikues Alejon Hajmalit në Islam dhe pse jo kur në tokë ka shkrime me lutjen e gjuhën arabe. Në transport të, të cekim se çka është Hajmalia. Hajmalia është një send, diçka që varet me arsyetimin se ajo Hajmali e mbron nga smudet, nga rreziqet e mundshme, nga mysyshin, nga çdo e kiaçë, si dhe i sjell fat bereqën e barësi, sukses në jetë ata ato mund të jep elemente të ndryshme mund të jenë prej prej letre, prej druri, prej perri, prej pllakave të ndryshme. Hajmalit në Islam janë të ndaluara. Ka se nuk ka baz, asnjë bazë, asnjë domthon argument që lejon një gjë të tillë. Po flasim për gjësi, ato hajmalit që janë shirqiate me forma, me domosimbole, me shkrimë që janë tipike jo islame që nuk kanë bazë asë erë, asë kur gjëndëmonë nga islami, ato janë haram është ndaluar rëfësisht. Sëpse ignorantët, që të themi, edhe në kohën e kaluar, po edhe ignorantët e sot dhe mund themi në një farëforme, i bartën ato hajmalij, me shpresen se hajmalija është aje që e shëranë, Hajmali është ai që e siguron, Hajmali është ai që e mbron, e nëse bota në këtë botë ne kemi bukurë dhe kohë nga Zoti, sepse ai vetëm që shoron, edhe mbron, edhe strohon dhe jep të mirë është Allahu xhelahsanu. Pa i lidhë zemrat i me Hajmali e jo me Zotin. E kjo është ndaluar rrëpsht. Pastaj kemi edhe argumente që na dëshmojnë edhe fakte që është ndaluar në gjë të tillë, sikurse përmend krajsi ibn Sa'kan al-Asadi në transmetimin e tij se Abdullah ibn Masud, menj dit kur hynë në shtëpinë e tij dhe shënë çafen e gruas, një pllakë të varrës i Hajmali, me qëllim për ta mbrojtur nga smundja, atë ai Abdullah ibn Masudi shkoni ja kaput at me ninë e Lovazizov e zemëruar dhe thotë se shtëpia e Abdullah nuk ka nevojë ç'të bëjë shirk Zotit lotë. Dhe thot pastaj Abdullah ibn Masudi kana me hasën e Nabi sallallahu alaihi wasalam in roqa e temaim e tivela shirkun ajo she kemi, kemi mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam os se rukja jo islame se haymalit dhe tivela çdo dashmikon avos se çka është tivela janë shirk bosoj do mund janë shirk jo aty do mund të transmetohet në selse të haditheve sahiha që të shek albanët në serin e haditheve sahiha dhe çu tregon se rukja jo islame çu është rukja që është në kërkimin shërimi e shërimit të smudjes, çon nga prekja e xhinit xhoka myshën ose ndonjë smudje tjetër, përmes formave jo të lejuara, që janë të ndaluara sipas Islamit, duke pasur humbën donjë xhen ose do sa janë disa rite dhe disa gjona që bën, që mëstamia të ndaluara, domon ajo shirk, ose përmes hajmaleve që janë hajmali to që përmenden në përshkuf pak merret, edhe tyvele është një lloj si hajmalie, që përpara nka luoren njerëzit i kanë përdorë si mrosën e fejisës, burrë dhe grua Që nëse e bën burri atë, atë do të thonë atë hemali do të ketë dashurinë edhe rspirtin e gjuas, edhe nëse e bën ajo me grua do të ketë pashtën daj burrit, e që në rast se hiqet ajo, do të rrezikohet dashuria dhe lidhja mes tyre. Do të thonë Laja hemalia për të bërë ata të lidhun martesë. E që më vonë tash kjo është z avancuar në një formë që thuhet deblen arabisht është unaza. E që konkretisht po lidhet me unazën e fejesës, që nëse bëhet bon me këtë çelëm se ka dujkushin me dhe zban me hjek u nazën e fejesës përidore, sësët martesës, se prishët martesa, kjo ka bazën të kjo këtu besime ignorante që janë të ndalurë, dhe nese e bëm me kitë qëllëm, është të ndalurë më rëpsishtë. Po dhe nese nuk e bëm me kitë qëllëm, prap se prap, partja u nazës është një, një dukurijë që është të rashëgur për jo mësiman, dhe kështu që mësiman duhet të iki nësaj sama shumë. Dasaj për këtë tasaj të hajmaleve të shkruara me Kur'an ose me pjesë nga doa të ndryshme që ka për pe të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ftuash një konsultim, është një diskutim mesën e dietarëve, që ndahen në dy mendime, por shumica e dietarëve konsiderojnë ndaluar haram, edhe shkrimin e, e hajmaleve me ajete kuranore, edhe shkrimin e hajmaleve me doa nga nga nga, nga hadithe pe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta marrë konsiderojnë haram pa arsyesh së çka është shumë më to. Se ka raste që tash edhe në jetën e përditshme po për vrim se njerëzit marrin edhe korona të vegjël, i bartin me veti ose në truposë në shpë, ose në makinë, ose copë metalë të shkurtë, të vogla, tllaka të, të vogla, që vendosen fëmijëve, veçëndem çti që mbrojë atum. Duke qarë se tu sa ka Koran, ka lutje nga që bazuar në sunet. Dietort mendimet e pore ndalojnë edhe këtë fortë hemalive, duke u bazuar në argumente, ju prej ty na është atë që përmenden në monëse, rukjet jo islame, hajmalit edhe tivle jenë shirkë. Për nga meri sallallahu e sem nuk i ka nda, nuk i ka nda cilat hajmalit, ato që shirkijate, apo ato që e të shumë me kuran, nuk i ka nda i ka përgjithu të qitha. Dhe për të kishtë e pas nevoj për të bëni gjatil, për nga meri sallallahu e sem do tashpjegante dhe do të thashtë që në këtë form lejohet hai malit me Kur'an ose hai malit me dua, do të kishte do, do ta kishte shpjeguar një gjë të tillë, por a një gjë të tillë nuk e ka bëu dhe dim se e ka e ka plotsu shpatën, nuk ka lënë mangësinë në këtë aspekt dhe jemi shumë të bindur në këtë. Po ashtu mbyllem edhe derën e për hapjes edhe tajmalive tjera, se nëriu mësohet me marr hai malit tani ata nuk mund të apo dallimin mes asaj që me Kur'an dhe asaj pa Kur'an. Pastaj edhe nëse e ka me Kur'an është rreziku po ashtu tek Himalit, sa e mbështetja te Himalia e jo te Zoti. E Zoti plotësujshm nuk ka nevojë po ndihm, donëm jetë caktum, dora s'caktum te Himalia per mshirou per mbrojtose me, me, me rujt nje person. Por aty këtu janë argumente se cele donon nuk lejojnë. Është edhe hadithi qe thot pejgamberi saum, shumë mai edhe më çort, thot man aleka tamimta fakat ashraka, ajsi le e var ne Himali. Ai donon kabo donon shirk, donon nuk e, nuk lejohet nje gjë e till. Po ashtu është të dharë suytimi tjetër se po ti është lejuar që ne me i bajt Hajmalit të shkruajmë me Kur'an, atë nuk kishte pas nevojë me lexuar na Kur'an më hiç. Bara Kur'anom baje me vete. Merë domodoadh, edhe shkruajë në letrë dhe baje me vete. Atë doman nuk është, nuk kishte pas nevojë as dhikën e bramjes, as dhikën e mëngjesit, as lutjet e tjera natë themi mo më xhu, po vetëm ti barti të, të shkruan në e, në letrë. Ibnul Arabi thot shumë qartë dhe mirë thot se Kur'ani do më në kus sünnet borja Kur'anit. E më var Kur'anin, po sünnet është lexohet Kur'ani, sünnet është do të praktikohet Kur'ani, pa ashtu atë lutjit edhe do. Ata dietar që e e lejojnë bazohen me një hadith që transmeton në librin Graja Tolmeram, nuk po i ndotohet hadithit, atje por thotë se men ta'alla ka şey'en u kile alehi e u i lehi, kush varë diçka, atër është lonë në brojtje është në pështetit të ati sandin. Nese ka vjerë diçka që është shirkë, do monë i beson në i faltore, ju ka lonë dorë faltore, do monë nuk kanë dihjim për zotit. Por nese ka jetë kuranore, ka shërësutimi të jure se në, në njërin direkte po, po pështetit të zotit domosë popujtë na integruanore në mënyrë indirekte popujtë të Allahut, po është një ar, një një lloj argumentimi i adopt që do të mund të bie ndeshme me argumente të tjera me praktikën e sahabëve dhe me praktikën e vet pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj themi ashtu se që rëpsëht hajmalit në islam janë të ndaluara pa domon pa i përjashtuar ato që janë të shuruar me Kur'anin ose me dhoha. A të rogjë ndëruar dal, në kështu dal nga dal, arejtë me dhe në fund të këti emisioni. Në emrë të të lishikuesve, edhe njerë, Allah ju shpërblev, ju falim ndërët që ishtë në safirë. Kështë të këtë në sinë edhe ju falim ndërët përftesës në gërëbë. Allah ju shpërblev, të ndëruar të lishikues, ka i saj përket këti takimi. Bash të kohëm i javën që do të vjenë, dhere atër ju lene për kujdes